שמואל ב', פרק ג'. ותהי המלחמה הארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים. ויבלדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית. ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הקרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור.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 אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך, לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול, לאמור, תנה את אשתי, את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים. וישלח איש בושת ויקחיה מעם איש, מעם פלתיאל בן ליש. וילך איתה אישה הלוך ובכה אחריה, עד בחורים.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 וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו. ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בנר אל המלך, וישלחהו, וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו, וילך הלוך? ידעת את אבנר בנר, כי לפתותך בא, ולדעת את מוצאך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעין דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישוב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער, לדבר איתו בשלי. ויכהו שם החומש, וימות בדם עשה אל אחיו. וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בנר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל ייכרת מבית יואב זב ומצורע, ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קירעו בגדיכם וחיגרו שקים וסיפדו לפני אבנר. והמלך דוד הולך אחרי המיתה. ויקברו את אבנר בחברון, ויישא המלך את קולו ויבק אל קבר אבנר, ויבקו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הכמות נבל ימות אבנר? ידיך לא אסורות, ורגליך לא לנחושתיים הוגשו. כנפול לפני בני עוולה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום. וישבה דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף.